Ska man nu vara noggrann så finner man att vi har belägg redan tidigare. En tid efter 786 kom det nordbor i tre skepp till Portland vid Engelska kanalen. Döder en lokal styresman. Kung Offa av Mörsia uppmanar folket i Kent och 792 att stärk försvarsanläggningarna mot havet, det kommer jobbiga hedningar. Och så här började det. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig Dick Harrison och till min kära hustru... Katarina Harrison Lindberg. Och nu har vi äntligen, skulle jag vilja säga, kommit fram till vikingakrigarna. Ja, dags att ta fram skölden, tugga fradga och skjuta ut något bärsarka yl eller? Ja, vi får väl se. Jag tänkte så här, att jag hoppar rakt på... En runsten faktiskt. Mm. Det är så sånt är alltid roligt. På Högby, gamla kyrkogård i Östergötland, där finns en av Sveriges häftigaste runstenar. Förr så var den inmurad i Sakristians mur i ortens gamla kyrka och det gick bara att se framsidan som pryddes av ett kors och en runslinga. Men 1874 så byggde man om och då kunde man se att den här stenen den hade runor på ytterligare två sidor som man inte hade kunnat se tidigare. Och då kunde man ju också läsa mycket mer av stenen och en familjetragedi kom i dagen. Jag ska läsa det här och nu tänker jag inte läsa det på någon sorts rymdsvenska utan vi kör det på modernt. Så här står det på stenen. Torbjörn reste denna sten efter Assur sin morbroder, som dog österut i Grekland. Söner fick gulle, en god bonde, fem. Vid furi föll asmund, orädde kämpen. Assur omkom i öster i Grekland. Halvdan blev på Hulmi dräpt. Kare vid tuti. Och död är boe. Torkel ristade runorna. Vad är det här, Dick? Ja, det är många öskötar som är ut och dör. Eh, och då har man försökt räkna ut vad de har dött av och när och hur. Och en av de här vad som innehyllas, Assur Gullesson, han har alltså dött i Grekland, Krikland, vilket... Mycket väl kan tyda på att han tjänade i Väringagardet, alltså under den bysantinske kejsaren, som hade ett speciellt skandinavisk livvaktskomplex som även kunde fusioneras in i armén. Han nämns vid två tillfällen här, vilket tyder på att han har stått runstens resan torgad nära. Och stenen är framförallt ett monument över honom. Sen har han haft en bråd som heter Halvdan som skall dödas på Holmi, troligen syftade på Bornholm. Det är i alla fall det mest sannolika. Mm. Däremot Asmund och Kare, det är svåra att klarlägga. Att ha dött vid Fori, jag Uppsala patrioter säger det. Fyris, Fyrison, Fyrisvallarna. Men det är en rengissning. Det kan lika gärna vara precis vilken annan plats som helst. Furet Fori. Det är inte, det är inte alls ovanligt. Totti har ibland mycket järvt att tolkas som dandi i Skottland. Men det kan tyda på nästan vad som helst. Det kan också betyda vid udden bara. En sak är säker, de har i alla fall dött i strid, de har dött i någon sorts järvkamp i fjärranland, utom en som heter Boe. Ja, för Gulla han hade fem söner, det framgår ju på den här stenen, Men, och en, det står bara, och död är Boe. Inte att han dog någon särskild särskilt. Så han verkar ju. Pinsamt. Ja, så alltså Bo är Boe död också. Ja, <laughs> Boe är också död. Nej, men han verkar ju då ha dött i hembygden. Eh, medan alla andra dog långt borta. Upplev effekten av en ännu bättre semester med Wing. Vi har uppgraderat flera av våra bästa hotell- för att du ska få precis den semester du drömt om. Boka sommarresan redan nu på ving.se. Vår trafik har fastnat i ett beroende av fossila bränslen. Vi på Vattenfall hjälper den att bryta sig loss- genom att installera snabbladdningsstationer för elbilar- på tusentals allmänna platser, köpcentrum och arbetsplatser. Vi arbetar för fossilfrihet- Vi kan titta på en annan sten. Där är det en stenresare som heter Tola som berättar om vad som hände. Den är rest till minne av hennes son Harald. Det här är Gripsholmsstenen. Och ja, den är en... jättelätt att se precis ja. framför slottet. Ja, precis. Och eh, han, då står det så här på den här stenen. Tola lät resa stenen efter sin son Harald, Ingvars bror. Det for manligen fjärran efter guld, och österut gav örnen föda. Det dog söderut i Särkland. Den här stenen är rest till minne av unga män som har sökt sig till Särkland efter rikedomar. Fjärran efter guld står det, och... Eh, ordet särkland. Vad är det för någonting Dick? Vad, vad, vad betyder det? Ja, det syftar på ett vidsträckt område vid Kaspiska havet och främre orienten och ingen vet egentligen vad det här ordet betyder. Rådet har uppkommit. Det vanligaste är att man säger är att det, det syftar på saracen. Alltså muslim, särkland, saracen. Men det förutsätter att man vet vad saracen är för något i Norden och det är inte alls säkert. Alternativet är att det handlar om handel med klädesplagg och tyger. Latinet sericum silke ska vara en viktig i regionen. Men det finns också en stad som heter Sarkel vid Don och så går folk igenom kring i Särkar i sydligöstliga nej. Det har alltid jag trott så att det betyder. Så det kan betyda allt möjligt av det här. Däremot så vet vi att ge örnen föda. Det vet vi vad det betyder. Eller ja, det hur? betyder att man befinner sig i krig. Ja, för örnar ja. äter as. Precis. Precis. Så... Så att antingen att man själv blir födda för örnarna, eller att man ja, råkar, eller dödar andra helt enkelt och ger örnen föda med mm. fienderna. Så att ja, de dog långt fick borta. Inget guld. Fick inget guld. Och, Men blev odödliga i Gripsholm. Ja, så är det ju. Och då kan man ju undra varför i hela friden var de ute på det här sättet. Jo. Därför att de var Vikingar. typiska vikingarkrigare. De var östgötar, sörmlänningar, sörmlänningar upplänningar, upplänningar, upplänningar alla möjliga som kände att ja, stugan var för trång och ja, man ville ut och göra någonting annat. Och att vi känner till dem beror ju på att folk där hemma var stolta över det här. Ja. Annars hade allt det här varit totalt okänt. Man reste stenar för att hylla deras minne. Just de, de här som åker till Särkland, de åkte närmare bestämt till Kaspiskravet och Georgien och dog där i stora mängder. Det vet vi för att det var omkring 25 sådana här stenar om Ingvar och hans män, Ingvarståget. Och det är ju inte bara av sorgskäl som man reser det här. Det är för att man minns det här som dådkraftiga järvamän vars minne skulle hyllas. För det mesta när vi dock tänker på de här vikingarkrigarna så är det inte folk som åker till Arabien och Iran och Georgien utan det är folk som åker åt helt andra hållet. Vikingar i västerled. Alla skildringar av vikingatidens historia som jag har läst de startar nästan alltid med en speciell plundring i västerled den 8 juni 793 då ska det ha anlänt hederniska främlingar till klostret Lindisfarne på Holy Island, plundrat hela anläggningen på okänt vis och därmed inlett någon stor fas av plundring längs med Engelska kusten. Ska man nu vara noggrann så finner man att vi har belägg redan tidigare. En tid efter 786 kom det nordbor i tre skepp till Portland vid Engelska kanalen. Dödade en lokal styresman. Kung Offa av Mörsia uppmanade folket i Kent år 792 att stärka försvarsanläggningarna mot havet. Det kommer jobbiga hedningar. Och så här började. Hjälpte det? Jag hjälpte som sagt inte eftersom... Eh... Lindisfarren rök i alla fall. Lika som på kontinenten, Alquin of York skriver om hedning utanför Aquitanias kust år 799, det är alltså Sydfrankrike. Och Karl den Stora måste organisera en flottstyrka. Så under 790-talet tycks det ha startat någon sorts trend att ge sig ut från Skandinavien och åka västerut och plundra. Därmed, man ska inte tro att det var någon sån. här kontinuerlig följd av våldsdåd hela tiden i Västerled för att det verkar mycket mer som att de här attackerna kom lite grann i vågor och just 790-talet då var det en sån här våg men det var inte så sen att det liksom bara fortsatte och fortsatte utan... Sen lugnade det ner sig lite grann. Nej, för det bygger ju på att man lyckas också. Ja. snabb kupp, bränn upp allt, stickta ifrån kvickt, lyckades. Men Frankeriket just då, det är Karl Néstores imperium. Ovanligt stark stormakt över tidig medeltid. Som kan bita ifrån. Och det kunde de här anglosaxiska kungarna i Mörsja också. Så 790-talets flodvåg av vikingahärningar föll sedan av en paus på flera decennier. Sen på 830-840-talen, när det börjar krisa i den karolingiska stormakten, när den Stores ättlingar börjar kriga mot sig själva, det splittras upp, då får vi en ny våg av stora attacker. Då kommer det varenda år stora, väldiga häjningar och framförallt mot de rika köpstäderna rika kloster och rika marknadsplatser Dorestad söder om ytterst i Nederländerna plundras upprepade gånger mellan 834 och 837 Nant i Frankrike alltså vid kusten, vid Loires mynning attackeras 843 sen ockuperar man öar vid Loires mynning, kidnappar lokala ledare, framförallt abbotar och biskopar kräver lösesummen för att återlämna dem, pressar fram tributer, alltså vanliga vikingat är att hota, vi bränner om det ge oss pengar och så ger man det och varje gång man får sånt tänker man att nu fortsätter vi, det här var ju lätt och så här håller det på hela vägen ner till Pyreneerska halvön och Nordafrika på 1840 850 talet så det var en följd av att det lyckades när man satte igång svagt motstånd, så fick det här följdverkningar och det är ju inte svårt att räkna ut psykologiskt hur det gick till. Man återvände hem med krigsbyte, berättar att ja, vi kidnappade den här allt här. Vi hotade att bränna upp en by, vi fick det här istället. Ska ni med nästa år? Ja, ja men så drar det hela igång. Det här är ju inte fredliga genomsnittsskandinaver, för de har fult upp med att överleva som bönder. Eller trälar, eller något annat. Det här är den här krigiska eliten som inser att det går bra- att vara plundrare på heltid, nu sticker vi ut. Precis. Då kan man ju undra vad det var för personer som ledde de här expeditionerna. I många fall så har vi ju ingen aning om vad de hette. Men i vissa fall så har de faktiskt bevarats. Framförallt i frankiska källor. I en krönika från Saint-Vendry så möter vi namn som Oscar- Sidrock Godfred och Björn. Och de här, fyra männen, de anförde små krigargrupper vid Sen under perioden 841-856. Och de är ju helt okända i övrigt. Ja, men det intressanta är att det här är ju igång från ja. tiden. Som minns vad hövdingen heter. Ja. Busarna som kommer att förstå för dem. Det har föreslagits att... Eh, det här var danska hövdingar som drivits i exil och som kompenserades genom att plundra ihop rikedomar i västerled men ja egentligen vet man väl inte Frankri frankerna själva de, de tog gärna nordbor i sin tjänst och kunde mycket väl uppmana dem att plundra till exempel och eh, många stormän uppfattade de här norborna som allierade i strider i, i det här Frankerimperiet som är på att så, fall, falla sönder. Man kunde ju anlita dem som ligger legosoldater. Ja. Det, det är en massa gangsters från något. de kan vi använda. Ja, och det är klart. Och då, lär, då vet man ju också vad de heter, mm. förstås. Eh, då är det inte bara anonyma människor som anfaller. Så både Ludvig den Fromme och den här, så, hans son Lothar eh, överlät landområden i Friesland till... En landsflyktig dansk kung som heter Harald Klak till exempel. Så att eh, man, ja. man hade nytta av de här vikingarna också. Så det var inte säkert att de var fiender. Ja, och det är klart att om en sån här hättig eller greve börjar anlita nådbo så kan ju grannen göra det också. Ja. Passa på för säkerhets skull. Som 862, av vi hättig Salomon och Bretagne. Som inser att i det här kriget behöver jag lite nytt folk och de här är bra på att slåss. Och hans granne grever Robert Avonjo. Ja, han hyr sin vikingaflotta. Ja, så båda hade vikingaflottor på varsin sida. Så... Mitt favoritexempel är Pippin av Aquitanien. Som verkligen gick in för det här med att nu ska vi släppa en gangsters. Det är alltså ett ständiga inbördeskrig i det här frankiska riket. Med splittring konstant och en av förlorarna. Pippin den andra av akvitanien han, han klarar inte av att skydda sitt folk från vikinganfall. Han klarar inte av maktkampen mot sina kollegor i Karolingiska riket. Han spärras in i ett kloster och byter då taktik fullständigt. Och 857 flyr han, sticket till vikingarlägret vid Loar. Går ihop med dem för att med deras hjälp återvinna sitt rike och alltså öppna södra Frankrike på vid gavel. Han plundrar alltså sitt eget land? ja med hjälp av vikingarna, för han tycker ju det är hans land och eftersom ingen hjälper mig, okej, fiendens fiende är min vän. Uppges även att han ska ha skippat kristendomen och gått över till Oden och Tor för att alltså, joina vikingarna så nu är hans folk istället. Nu är det så att hans historia skrevs av hans fiender, vi vet inte hur mycket som är sant. Men det slutade olyckligt, han fick stryk, följde fiendens händer och dömdes till döden. Men det här är alltså, vi har många sådana historier från hur de passar på. Och det kändaste, det är ju det du ja. varit inne på innan. Ja, precis. 911. Ja, ungefär omkring 911. Ja, någonstans ja. där. Vi säger att det var 911. Ja. Omkring 911 nådde vikingarna sin största framgång i nuvarande Frankrike. Den västfrankiske kungen Karl. Är det han som ibland kallas för Karl den Enfaldige? Ja, Karlus Simplex på ja. latin. Vilket inte betyder enfall utan också naiv och ärlig istället. Ja. Karl den Ärlige. Men, ja. men Enfaldig ja. känns lite bra faktiskt. Ja, med tanke för på han, vad han <laughs> gjorde det här så. Ja, han avträdde nämligen ett stort område vid mynning till en... –Nordbo, Rollo, så att Rollo och hans ättlingar skulle, skulle kunna ha det här landet. Och det var det som sen blev Normandie. Nordmännens land. Ja, han gav bort detta. Ja, nu kan man diskutera hur enfaldigt det var, för de här nordborna var väldigt bra för att bita från sig mot andra plundrare som ville in. Så som kustvakt var nog säkert utomordentliga– men som grund av en fransk centralmakt så var det ju dummast han kunde göra. För det här blev ett självständigt hattigdöme nästan direkt. Och sen hade de problem med det här i 500 år i Frankrike. Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Jag måste bara fråga en sak här. När du nämnde den här... Pippin den andra. Precis. Jag har ju alltid uttalat det namnet Pippin. Pippin, precis. P-E-P-I-N -e så uttalas det på franska. Pippinus på latin. Det är ett namn som blir populärt inom den här karolingiska aristokratin som inte talar franska. De talar någonstans ren frankiska. Så vi får tänka bort franska axanger. De dyker upp i fransk historieskrivning senare. De här karolingarna de heter Pippin karl och Karloman, och, och Claude Weck, såna sådana namn. Claude Weck blir så småningom Louis, Ludwig. Mm. En tysk form en fransk namnform. Karl blir Karl, tyska, Charles på franska. Karolingerna lever i en tid då tyska och franska språken börjar söndras ifrån varandra så att de inte kan förstå varandra själva talar de båda språken. Det som är speciellt med Pippin är att det namnet dör sen ut i de flesta andra länder. Karl finns kvar. Pepin, däremot, finns bara kvar som någon så historiserande fransk namnform. Alltså, vänner sig många av er att tro att uttalas Pepin. Ända fram till sagan om Ringen, då tolken ger namnet en ny Renaissance. Och då börjar vi kalla det Pippin igen. Där, Där hade vi har vi den historien. Det var ju lite roligt faktiskt. Ja, jag tycker det är lite synd att namnet dog ut, för det är ju ganska kul. Karl Nistoros pappa, Pippin den lille. Pippin av Aquitanien. Eh, Alltså Pippi Långstrump, fast som kung... Det... Om vi någonsin ska skaffar en hund... Ska den heta Pippi då? Det kan den göra. Ja. Som sagt, Pippin var ett på den tiden och en av dem gick alltså över till vikingarna. Det här är Frankrike, som, som man kunde se här så göds vikingattackerna bokstavligt talat av att frankerna bråkas och infernaliskt med varandra inbördes och skänker bort områden vid kusten. Och det är ju osedvanligt gott köpläge för att komma in i Vikingarflotta just där. Lika känt är det att de ger sig på England vid samma tid. England behövde inte splittras, det var redan splittrat. Det är fullt av småkungariken. Mercia, East Anglia, Northumbria, Wessex, Kent, Sussex och så vidare då hade varit ännu fler riken tidigare. Och vid samma tid som man börjar plundra i Frankrike, ger man sig in i den här engelska floran av småkungariken. Och då måste man föreställa sig att det måste ha varit lättare. För England var ett Tydligt kändare landa skandinaver. Ja, för där hade ju kontakterna ändå funnits. Ja, det kan man se bara i gravfynden. Ja. Alltså jämför Saturn-Hofynden med vändel och Valsgärdefynden mm. i Sverige. Så här har man säkert haft kontakter som har underlättat överflyttande. Vi vet ju även att det förekommer stor fredlig fredligen migration dit. Men hela den här vurmen för att åka ut och plundra, som jag misstänker är gödd av vad som händer i Frankriket, den får någon sorts... Kataklysmisk effekt på 850-860-talet, och det drar omkring stora vikingar arméer, genom England, störta kungar, tar makten i riken, eh, kontrollera vid något tillfälle mer än halva landet, och upprätta det här som man sen kommer döpa till Danelagen, där dansk lag gällde. Där jag håller på fram till 878 när kung Alfred, den Stor i Wessex stoppar dem i ett fältslag, Men det är inte så att vikingarna är besegrade. De slår sig ned, tar över kungariken och härskar sedan flera decennier tämligen ohotade. Och samtidigt så anfölls Irland, ja, som, som vi också har talat om tidigare, där man rövade med sig folk, kvinnor bland annat. Från och med 830-talet så anlände det nordbord i vågor till Irland både för att plundra rikedomar och för att faktiskt bosätta sig på ön um, jag glömmer inte slavhandel nej, som vi nämnde med Island ja, precis. när alltså, Island det det koloniserades så, så kom man dit och, och antingen rövade med sig kvinnliga trälar eller köpte dem rätt och slätt mm. så, så det här måste ju ha varit en pest alltså att bo på på Irland under den här perioden och, eh, Jag fanns viktig för elens historia, men eländs städer Erländs städer är vikingastäder. Ja, Dublin grundades 841 och blev huvudstad i ett nordiskt rike. Och andra stora skandinaviska bosättningar växte fram vid Limerick, Waterford, Wexford och Cork. Och eh, sen blev det lugnt under en tid. Sen kom det en ny våg av räder i början av 900-talet. Nästa stora grej. Det är du. Det tror vi på Samsung. För med din kreativitet och rätt verktyg kommer du kunna uppnå helt otroliga saker. Därför ger vi dig Galaxy AI, med innovativa funktioner som låter dig skapa som aldrig förr. Fota och filma, redigera och kommunicera på helt nya, smarta sätt. Livet öppnar upp sig med Samsung och Galaxy AI. Villkor gäller. Det effekten av en ännu bättre semester med Ving. Skräddarsy din resa precis som du vill ha den. Välj mellan massor av resmål och bestäm själv hur länge du vill vara borta. Boka på Ving.se När Sandra öppnade sitt paket från Amazon.se började hennes hjärta slå snabbare. LCD-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var en första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. Fem stjärnor från Sandra. Med stjärnbetyg från kunder och strålande priser från oss. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. Och så här skulle vi kunna fortsätta väldigt länge. Men när Skottland, de ockuperar Keithness, stöttar Dumbarton, huvudstaden i Strathclyde, rycker fram. Wales likaså attackerar framför allt riket Diffet i sydväst eller också grundas skandinavisk bosättning. Så det finns ingen. Helgjuten generaliserande bild här utan det här är grupper av krigare som attackerar vid spontant valda men lämpligt valda tidpunkter och etablerar bosättningar här och där. Men inte över hela länderna utan de slår till och etablerar baser. Går det så går det och om det lyckas så drar det med sig följdeffekter. Sen tar det en paus. Det här är 800 talet vi har snackat om. Tittar man på 900-talet, som vi också kallar vikingatid, och sås oss högvikingatider mm. har jag annat, under en lång del av 900-talet tycks det ha varit väldigt, väldigt lugnt. Vilket är svårt förklarat Jag menar, tittar på Frankrike. Nu var det Frankrike under 900-talet. Det var mycket värre splittrat då än på 800-talet. Men det fanns tydligen ingen direkt impetus, ingen, som, ingen sån här pushfaktor som gjorde att man stack iväg och krigade då. Utan det är lugnt väldigt länge. Likaså på England. Sen tar det en ny sån här tredje stor våg i slutet av 900-talet. Men skulle man kunna tänka sig då att den pausen kommer av att... Uh man behöver tyska till sig som vi talade om i ett tidigare poddavsnitt utan tvekan i England. England blev ett mycket starkare land i mitten av 1900-talet. Frankrike blev det inte. Nej men det kan ju vara så att noborna hade mer att göra hemma vid alltså att de hade inte tid att hålla på med sånt här. Alltså giss det här kom ju före riksbildningsprocessen men gissningsvis så krigade man mot varandra hade egna byggt upp Men det intressanta är att den fredliga kolonisationen, alltså Island-Grönland, den håller på nu. Den håller på nu, så det, ja, det Så, så man hade, det finns inget sånt här militärt avgörande skäl till varför man skulle sluta ges iväg. Utan enda rimliga förklaringen är att väldigt mycket i de här vågorna bygger på individuella projekt, grupper som drar iväg. Det krävs någon sorts orsak för att man ska ställa sig bakom de här projekten. Finns inte de här dådkraftiga individerna som drar igång det, så blir det lätt så att man lägger Ned och gör något annat istället. Nu har jag inte nämnt vad vi vet ägde rum mot öster. Vi hoppar över det, gårda rike, mot Ryssland. Det är nästa poddavsnitt. Men i Västeuropa så får vi sådana här idag svårförklarliga pauser. Mm. Och största det av 900-talet är särskilt svårförklarligt som vi vet att det kommer en tredje stor våg mot England på 990-talet. Och den är mycket större än de tidigare. Då har mm. vi ju varit inne på innan. Ja. knuten Ja, precis. Feskjö. Då blir det ju regelrätta erövringskrig alltså. När Sven Tvejsegg blir kung 1013. Um... Ja, de, de, de här erövningstågen är desto mycket bättre dokumenterade ta bara det här hur mycket man snor från engelsmännen engelsmänns taktik för att bli av med danska vikingar den är ganska korkad mm. det beror på att stå på stranden eller i ett kloster och ge dem silver så åker de hem vilket de gör och kommer tillbaka året är år på och kräver mer 991 det är så kallade gaffoltribut kallas där. då mm. får de 10 000 pund för att åka hem och sluta plundra tre år senare 16 000 pund och tusen 000 pund. Tre år senare, 36 000 pund. 2012 48 000 pund. Och det här ger det första egentliga engelska skatteväsendet. För man måste samla ihop allt det här. Så vi måste vara vandramast dumma taktikerna man kan hitta på för att bli av fiende. För som vi vet slutade med att danskarna tröttnade på att bara få silver. De tog landet, 2013. Ja. Så går det. Ja, British Intelligence av tidigt tusental. Så det här kan vi då följa noggrant i skrift. Det tråkiga är att det är bara offren som berättar. Det här är ingen som sitter uppe i Oslo eller Siktuna eller i Roskilde och nedtecknar att nu ska vi dra iväg. Vi har alltså bara offrens bild. Mm. Vi har bara talat som nådborna när de åker dit och plundrar. Vad vi vet händer samtidigt, har vi ju varit inne på tidigare, är att det förekommer en kolonisation och assimilering också. De som flyttar över dit är långt ifrån bara busar. Både på brittiska öarna och i Normandu assimileras nordborna med omgivande befolkning, anammar kristendomen och ättlingar till dem kommer sen att vara grevar och baroner och stormän i den västeuropeiska högmedeltiden. Det är bara det att tala de franska, engelska, iriska, anlägga gods, bygga borgar, dubbar till riddare, förtrycker bönder och drar ut på kosttåg, bygger katedraler och så vidare. Och eh, den biten, som, som då är någon sorts lyckad assimilering, den glömmer vi ofta bort när vi fokuserar på de där inledande våldsamma krigarna. Mm. Men eh, då är vi tillbaka. Det våldsamma, det vilda, det barbariska. Ja. hur våldsamma och vilda var de egentligen? Alltså det här är ju, det här kan man ju verkligen diskutera för att um, man, man, får, man får ju höra det här att ja ah, men de uh, går berserka gång. They go berserk som man säger på engelska. Och det syftar ju på det här kända då, den här vikingastereotypen att det är en rasande galning som tror att han är osårbar och uh, drar iväg med svärd och yxa och tuggar på skölden och hylla mot månen. Um, um, och då undrar man ju, har det här funnits? Uh, de här bärsarkarna, de här krigarna som liksom i princip förvandlas till någon sorts djur och. och inte är helt ostoppbara, inte, inte går att skada utan bara går på som pansar. Ja, vänd av ordning hade ju säkert sagt. Det är väl uppfunnit på 1800-talet, det är väl en nationalistmyt, typisk i romantik. Ja, nej, men riktigt så är det faktiskt inte. Den är För en gångs skull skulle man kunna säga så är historien inte en 1800-tals grej. Han dyker faktiskt upp den här bärsärken i skriftliga källor under medeltiden i sagor som nedtecknades på 12- och 1300-talet- på Island. Nu måste vi berätta vad sagor är för något. Det är ju alltså som medeltida fantasy. Ja, det kan man väl säga. Med, med liksom stora hjältar och slag och... Ja, sånt. Och där förekommer ju de här bärsärkarna- men det behöver ju inte betyda- att den här historien är sann för det- Ibland hör man förklaringen att de här krigarna har drogat sig för att liksom tro att de är starkare ja, är än vad de är faktiskt är. det är nu kommer. flugsvampen kommer in. Men det är helt osannolikt att de skulle ha tuggat i sig flugsvamp för att... Det blir man faktiskt dålig av. Ja, så gör inte det. Folk dör varje år för att ja. det är vit flugsvamp och tråterchampion. Ja, eller röd. Man, man kan inte äta flugsvamp och bli en eh, drägglande eh, björnkrigare. Det går inte, utan eh, då blir man sjuk. Och är inte alls pigg på att gå ut och slåss. Så, så det testa inte det. Däremot så kan det ju mycket väl vara så här att man i sin träning faktiskt fick, eh, liksom jag vet inte, tränas ju ordentligt, hjärntvätta sig, bli, intala sig att man hade en del egenskaper som man sen faktiskt när man, när man, när man eh, hamnade i skarpt läge uppammade och, och lyckades ja faktiskt skrämma skiten ur motståndarna. Gruppshamanistiskt ja. eller något liknande. nu finns en forskare som heter Britt-Marie Näström som eh, har skrivit en bok om eh, bärsärkar och den heter Bärsärkarna, vikingatidens elitsoldater för den som är intresserad. Där hon eh, Bland annat går igenom det här att ja, det kan ha funnits en grupp krigare som ut, faktiskt utmärkte sig genom det här raseriet och stor vildhet och att det gav då någon sorts ja, övertag av naturliga skäl. I, Jag har också äm... läst den boken för mig, att det var någon sorts förprogrammerad vildhet de lärde sig ja. under sin träning. Stridsteknik alltså. Ja, så, så att de faktiskt fick ett psykologiskt övertag när, när, när det blev strid och, och både att de själva trodde att eh, de blev liksom förvandlade och att eh, de lyckades intala motståndarna att de här galningarna är ju helt ostoppbara och det kanske de i princip var. Ja, detta får vi inte veta, men det finns ju konstnärliga indicer på att det kan ligga något i det. Alltså avbildningar under järnåldern av folk som har iklätts i björnhudar eller vajskepnader och så vidare. Då. Och inom shamanismen över hela jorden så finns det gott om exempel på folk som tror att man kan bli något annat. Och får du hundra stycken supertränade muskulösa killar att tro på det här och få dem att springa amok på slagfältet, då ökar deras vinstchanser dramatiskt. Ja. så kan ha en poäng. Så här till sig alltså vikingarnas krigshistoria i västerled om vi ska sammanfatta den lätt överskådligt. Alltså först en svit av attacker på 790-talet. Det går inte så bra. Sen en utdragen serie plundringar och till lands och till och i sjöss i mitten av 800-talet. Sen en längre paus från 910-tal till 990-talet. Och sen en våldsam slutfas med stark koncentration på England. Detta kommer vi åt. Men som vi också har märkt, det är svårt att tränga under ytan och lära känna de enskilda vikingahövdingarna och kungarna. För de möter oss bara i upptäckningar från fienden, från offren. Och det gör att ska vi göra något av dem i vår litteratur så får vi i princip hitta på deras historia helt och hållet. Och det börjar man med redan på vikingatiden. Så att man lägger till, för man är inte riktigt nöjd med att det här bara är namn. Intressant är att det här gör man redan med Rollo. Alltså han, han är ja, exakt. Man tyckte det var ett problem att man inte visste någonting om honom redan på 900 talet för man ville så gärna veta mer om de här spännande vikingahövdingarna och då får man fejka ihop det, ungefär som man gör på 1800-talet. Ut i Rollos fall så innebär det att man låter en munk-dudo av Saint-Crantain. Han lever hundra år senare och vet ingenting om Rollo. Men han får alltså i uppdrag av Rollos ättlingar, hättigarna Normandi, att skriva ett historieverk där han ger Rollo en identitet. Alltså fejka ihop en vikingahjälte. Och det här verket, det finns kvar, det heter moribus et Actis Primorum Normandie Docum på latin. Om det första normandiska hättigarnas seder och bragder. Och enligt den här historien så var Rollo en nordbo som led nederlag mot den västfrankiske kungen. Men därefter, för han var så pass mäktig ändå, så förenade sig de här. Så kungen och den försvagade finen gick ihop, slöt ett avtal där Rollo och hans fick ett landområde mot att de lät döpa sig och så småningom så kan han dessutom ha gift sig med kungens dotter Gisela och blivit en trogen fransk man och blivit greve och så vidare och så vidare då. Tittar man på det här närmare så kan nästan ingenting beläggas. Framförallt inte äktenskapet med dottern som inte existerade. Men det här, det här visar hur man redan under sen vikingatid hade problem med hur svårt det var att lära sig någonting om de här individerna själva. Det gäller roll och vet vi inte när han dör. Det är alltså någon gång mellan 925 och 932. Utan det här är ett försök att rekonstruera sin egen historia. Och sen kan man fortsätta. Jag menar Rollo fortsätter man och berättar om senare och bygger ut ytterligare. Jag menar, var ska han ha kommit ifrån? Var ska danen ha kommit ifrån? Vikingernas yttersta ursprungsort vill man ju också lägga in. Man vill skapa sin egen myt. Och var hamnar man då? Ja, alltså det möter man ju också i den här krönikan. Ja, det är ju så kul vad man vill söka sina rötter man väl sätter igång. Då blir det historieförfalskning på hög nivå redan på vikingatiden. Ja, därför att han, Dudo, han skriver då att man får veta att Rollo han kom från danernas land. Men danerna... De hade ju naturligtvis också kommit någonstans ifrån. Och de härstammade från det gamla Troja. Då eh, har man fått fina anor. Då har man fått väldigt fina anor. Så, och Rollo och hans män, de drevs i landsflykt från Danmark. Och de vistades i England och Flandern innan de till slut kom till Normandie. Det land som rätteligen hör deras ättlingar. Så krönikan är ju faktiskt jättespännande som en källa till... Ja, historieuppfattningen på den här tiden, vad, vad man tyckte var hedersamt och hur, hur man ville konstruera det förflutna. Det, det är en jättebra källa till historietraditionen och mänsklig fantasi, men ja. det ger oss inga uppgifter om Rollo och hans nomander egentligen. Men det är klart, läser folk det så vill de dikta vidare. Ja. Och just Rollo diktar man vidare om rejält. Även på våra breddgrader. Ja, precis. För honom kan man ju fortsätta med. Och jag, jag tror att jag har träffat på den här informationen på helt seriösa platser där... Ja, den dyker upp i ja. moderna handböcker. Um, För då heter Rollo inte Rollo längre. Nej, då heter han Gångerolf. För Rollo, det hör ju alla människor att det är någon sorts smeknamn, eller hur? Ja, visst. Det kan man ju inte heta. Rolf. Roff han måste ju ha hetat där. Rolf. Ja. Kallas Gångerolf. Och han var nämligen så storväxt att det fanns ingen häst som kunde bära honom. Alltså var han tvungen att gå jämt. Han var inte heller dansk utan normen. Fick jag säga det här? Det säger man i Norge. Precis. Ja, förstås. Alla vill ju ha Rollo. Förlåt, Gångerolf. Ja. Rolf låter ju också väldigt norskt tycker Precis. jag. Ja. Man får veta att han var son till Jarl Rangvald av Möre. Okej, Rolf Ragnvaldsson, känd som Rolf. Mm. Men han har fördrivits från hemlandet och slog sig först ner på Årknöarna enligt den här den norska källan. Och därefter så angrep han Frankrike. Men ingenting av det här är ju liksom sant. Det här är på för nu är han inte längre vikingahövding i historien, nu är han en romanfigur. Och så gör man alltså, det är inte bara att ner i Fritjofs saga som gör sånt här, utan det här börjar man alltså redan med på tusentalet. Så behovet av att förmänskliga vikingarna göra något av dem, det är ett millennium gammalt. Det är inte en modern 1800-talsgrej, utan så har vi gjort hela tiden. Nu var just identifikationen med Roll och rolf exceptionellt framgångsrik. Många tror på den. Jag har läst utkomna avhandlingar där man tar för givet att Gånger-Rolf har existerat och lägger en total identitet mellan dem. Jag kan ge många liknande exempel också. Vi vill så gärna tro på det här. Vi vill ha vikingen. Vi vill att myten ska bli verklighet och göra honom påtaglig. I själva verket så är det mesta av våra egna efterhandsfabriceringar som den där hjälmen med hornen. Det är ju en tysk dramaturg på 1800-talet i Bayreuth som sätter på horn på hjälmarna för att de vill ha det här. Och hela hela den här fabriceringen gör ju tyvärr att vi missar de vikingahövdingar som bevisligen har existerat. Som verkligen finns. Ja. Du läste ju upp några med Oscar och Godfred och allt vad de hette innan som ingen kommer ihåg. Men som vi faktiskt vet existerar. Ja, precis. Och vi kanske ska avsluta med ytterligare en sådan. Eftersom vi gillar det här med källor. Vi har På Öland. På som du Öland. verkligen gillar. Ja, ja, ja, klart jag gillar den. Den är en ja. jättefin sten. Den finns och på, den är på Öland. den finns på Öland. Lätt, och, lätt att komma till. Och eh, på den så kan man då läsa en text som lyder så här på modern svenska. Denna sten blev satt efter Sibbe Gode, Foldars son. Men hans följe satte på ön. Dold ligger den som det största dåd följde- det visste de flesta stridernas truds arbetare i denna hög. Ej ska en rättrådigare kampstark vagnvidor på sjökornungens väldiga mark råda över land i Danmark. Vad är detta Dick? Ska du tolka detta? Alltså först låt den här poesin sjunka in. Stridernas truds arbetare. Kampstark vagnvidor på sjökåningens väldiga mark. Det här, här är ju något som har jobbat hårt med texten. Det är allitterationer, det är poesi och framförallt så kallade kenningar. Ja. Alltså det här med att vikingarna ska vara barbarer, glöm det. Det här är höglitteratur. En kenning, det är alltså en omskrivning, en litterär omskrivning för något som det är lite lowbrow att bara skriva ut rakt ut. utan Det, här ska, det ska inte vara helt lätt att förstå det här, men för den som kan logiken är det lätt att tolka. Sjökonungens väldiga mark. Vad är en sjökonungsmark? Det är naturligtvis havet. Trud, ja det är en fånådisk gudinna, dotter till Tor, Så när man säger stridarnas truds arbetare, ja det är en kenning för ordet. Hövding. hövding! För det är en hövding som arbetar i striden och tor. Den som arbetar för stridskudinnan. Vidur, Jag det är ett av många namn på guden Oden. Så vagnvidor betyder väl antagligen haskar över en vagn och med vagn avses eftersom det är en sjökollning sannolikt, ett skepp. Så det mm. går att tolka det här och det, alltså man inser ju verkligen hur mycket de jobbar poetiskt, de här barbarerna. Stenen är alltså rest över en dansk hövding som heter Sibbe Foldarsson som var ryktbar för sina resor till sjöss. Och sen har han tydligen dött under ett vikingatåg. Lagt i en sedermera bortodlad hög av någon kulturvandal till bonde på Öland. Men stenen som reste till hans minne, den står kvar. Nu vet vi av teckningar att det verkligen har varit högar innan. De har försvunnit men de har funnits där. Stenen har troligen tagits från andra sidan Kalmar och förslats till platsen. Gissningsvis någon gång i slutet av 900-talet eller omkring 8000. Mm. Sibbe Foldarsson alltså? Ja, och Sibbe Foldarsson har ju funnits på riktigt, var vid den här tiden en Säkert. känd sjökonung. Han hade folk i sitt föl följe som kunde dikta det här. Ja, det, det är ju inte vilka som helst. De har lagt ner stor, stor tid och mycket resurser på att bygga en hög och att eh, göra den här stenen. Så han har ju inte varit vem som helst. Men han är fullständigt okänd om man bortser från att Kalvistenen faktiskt har råkats råkat bli kvar. Jag tycker vi ska stå ett slag för Sibbe Foldasson och för alla de andra fullt verkliga nedtecknade vikingahövdingarna som man glömde bort till förmån för de här konstruerade fejkade gångerolfarna. De här riktiga, de har ju faktiskt källor vackra, fina minnen mitt i vårt kulturlandskap där deras våld i all sin vedervärdighet har glorifierats på ett sätt som jag kan komma åt det fortfarande. Sibbe Foldasson alltså och de riktiga vikingarna. Men vi har bara snackat om Västeuropa nu. Ja, strikt avhållit oss från att titta åt öster. Och det har vi gjort medvetet för i nästa poddavsnitt, då är det Go East Young Viking. Och ska vi till Gorda, rike, till Ryssland, Vitryssland, Ukraina och där omkring Och följa vikingarna i spåren både Neper och Volga ner till Svarta havet och Miklagård, Konstantinopel. Det blir en resa det. Det blir det. Så vi hörs då. Mm. Tack och hej!